Naredno pitanje je, salamu alaikum, kakav je stav islama po pitanju testamenta, to jeste ako neko navede u svom testamentu da savi metak ostavlja jednom djetetu, a drugom ništa. Da li se mora poštovati principi slama ili se dijeli po testamentu? Šta kažu kuransko hadijski tekstovi? Pravo testament, znači, može biti ispravan i ispravan. Lava sijetel ilu nema oporuke onama ko je nasljednik. Kad je u pitanju, znači, oporuka, nasljedno pravo ima svoje pravila vlasnik i metka ima pravo trećinu i metka staviti u vakuf. Nač, u dobrotvorne svrhe za širenje islama i slično, a što imemo toga naslednik svaka ima pravo i svoj udio. Nemamo pravo jednom, znači nasledniku dati više odnosno na drugoga i to je nepravda prema drugim naslednicima. Tako da ako ste mentu kome se jednom oporučuje drugom skraćenje nije dozvoljeno.